Veus a la terra Benvinguts, benvingudes a una altra setmana aquí a Veus de la Terra, el programa de Ràdio Pinsania a l'emisora Lliure del Berguedà al 90.6 de l'FM i a radiopinsania.cat, a nostra pàgina també ens podeu escoltar. Hola Guille. Hola, bones. Bona, bon dia a tothom. Uh, bon dia. avui tenim amb nosaltres en Jordi Cort, Hola Jordi. Hola, bon dia. Bon dia. El Jordi Cort és Psicòleg, eh, psicoanalista. Ah, exacte, d'orientació psicoanalítica, sí, contemporània. I també una de les teves grans aficions o oficis és les CACs. No? Sí, eh, aviam, porto més de, de 25 anys, dedicant-me, sí, efectivament, sóc jugador i també docent. Quina relació pot tenir la psicologia i les CACs? Uf pregunta complexa totes tenen, tenen una base eminentment mental i racional. <ríe> Ara potser a la part racional la psicologia explora millor les misèries de la condició humana. En els escacs el joc però no s'ha permèstiquen l'entrerien des d'aquest punt de vista en conflicte psicologia i escacs però va és un binomi perfectament compatible. Com que aviat farem un programa sobre escacs Jordi ja quedes convidat per per parlar-ne serà tot un plaer i avui hem portat el Jordi Cort per parlar amb nosaltres a Veus de la Terra també perquè en Jordi ha estat militant de l'organització Terra Lliure quina època Jordi? aviam, eh, pràcticament els eh, anys 80 fins al 90-91 que vaig sortir de presó després de 5 anys llargs eh, de presó. Doncs bés és sobretot per aquesta última condició que l'hem portat aquí perquè avui voldríem fer un programa sobre l'independentisme, fent un recorregut històric i una anàlisi de la situació actual en la que ens trobem. Per tant, aair-te que hagis vingut. Posarem una canzoneta que ens has demanat que és Margalida. En honor a Puig Antic doncs, Sempre present en la nostra memòria col·lectiva I així ha de ser, clar que sí Us agraeixo el tema Doncs t'agraïm que hagis vingut Posem aquesta cançó, homenatge no només a Puig Antic sinó a tota la gent represaliada però... Fem-ho extensiu, estic d'acord sí. Fem-ho extensiu i començarem aquest programa Doncs aquí hi va Joan Isaac a Amargalida Deixar no sé on, ni els cims, ni les aus, no et saben les passes. Pas volar sense dir res, deixar-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba té-lo com un vent. a les venes en llegia el seu gest escrit per parets que ploren la història no sé on ets Margalida però el cant si t'arriba pren-lo com un bèst crida el nom del teu amant bandera negra i bosco que sigui el seu nom com l'om fidel que és nostra tot hora. No sé on ets margada, però can si t'arribapren-lo com un be. Crida el nom del teu amant, bandera negra. Estem aquí amb el Jordi Cort per traçar un recorregut històric i una anàlisi actual de l'independentisme. I hauríem de començar doncs, amb l'independentisme clàssic o l'independentisme revolucionari. Com començaries, Jordi? Bueno, D'acord a una cronologia racional dels fets, jo començaria parlant del, del clàssic, no? encara que penso que una mica el, el terme és enganyós perquè el clàssic també estava... doncs, molt contingut elements revolucionaris, socials i de classe, per tant. No? Però vaja, sí és cert doncs, que en els darrers anys del de franquisme, al voltant de l'any 70, eh, eh, hi havia un independentisme, eh, bàsicament sentimental, eh, on eh, l'objectiu predominant a eh, assolir era la independència de Catalunya. No es pot dir que hi hagués un ideari d'esquerres amb contínuos revolucionaris molt plasmat, clarificat, això en tot cas depenia de la diversitat individual dels membres que la integraven, però en sentit genèric el que hi havia era un esperit patriòtic i potser una certa tendència cap a una socialdemocràcia moderada. Això no vol dir que no hi hagués presència doncs, de, de, dintre del context individual de cada, de cada component, amb tendències libertàries, marxistes o... però el que presidi el comú denominador d'aquest independentisme clàssic era bàsicament un independentisme desvinculat a la lluita de classes Quines organitzacions eh, ens trobem a finals del franquisme i durant la transició? S Sabem que són moltes però poder les que creus que més marca en aquest període Bé, una mica, sempre dir que estic parlant sempre a títol exclusivament personal i pot haver-hi altres membres, no? exmilitants, que discapin de les meves opinions amb valoracions personals i, per tant, doncs, m'esplaiaré en aquest sentit. No? L'Organització Patriòtica Independentista de Mare per mi és, és època, és el front patriòtic i època és una mica, doncs, doncs, per dir-ho així, l'altre component del binomi que es dedica a l'activitat armada. Hi ha una pràxia de l'Udita Armada per tal d'assolir doncs, l'alliberament la, nacional, que no tinc tant que sigui de classe, eh, dels països catalans, concretament de Catalunya al Principat, en aquell context. Ara que individualment els membres hi poguessin tenir doncs, diguem, valoracions o una formació política que els orientés cap a un procés de ruptura revolucionària. això no posa en qüestió, però l'organització mare és el Front Nacional de Catalunya, no? La seva extensió armada seria el forn Nacional el, perdó, seria l'Exèrcit popular català coneguda com a època no? o, bueno, ja, o podem referenciar els fets més substancials d'aquesta organització, no? que va ser el, el cas Batista i Roca. No? Eh, D'altra banda, coexistien organitzacions relativament reduïdes que si bé potser, Eh, en el seu ideari d'actuació no hi era independència com a objectiu final, sí que socialment eren sumament actives, hi havia doncs el mil eh, em sembla que de sobre és conegut per tothom i qui no ho conegui doncs hauria de fer els deures i posar-se al dia on francament eh, és a dir, individualment podien haver-hi sensibilitats també independentistes o nacionalistes o federalistes però qui era doncs francament eh, avorten, diguem engegar la lluita contra el capital contra el capital ja fos català o fos espanyol eh? o el capital internacional bàsicament eren membres organitzacions hibertàries molt implicats jo vull aprofitar doncs, doncs l'ocasió doncs, per recuperar la memòria de, de tots els presos d'aquell temps que van caure i que van, van morir, no? I penso en aquest sentit, si bé no eren organitzacions formalment independentistes, s'han de posar tant en valor com les independentistes, que penso que d'alguna manera és un tot coordinat. Això. Eh, després hi havia a un grup minoritari eh, vinculat al PSAN, al no? Partit Socialista de Lliberament Nacional dels Països Catalans, la caire marxista-leninista, i també hi havia doncs el Front de Lliberament de Catalunya una de les figures més, més diguem, més, més assenyades del fa que era en Carles García Soler que es va fugar de la presó de Segovia el 76, conjuntament amb membres d'ETA Política Militar i ETA Militar i llevat a catalans recordem que en aquell succés de la fuga de Segovia el 76 va ser assassinat pel futur general de la Guàrdia Civil, que en aquell moment era el coronel Juan Atarés Peña va ser assassinat l'Oriol Soler So granyes. De nou, no? poso en valor doncs, el meu reconeixement cap a la seva figura. I bueno, ara, si, si ho considereu, si vos estimeu escaient, ens podríem centrar més en l'independentisme revolucionari i en una estructuració prèvia. No? És a dir, en aquest context és quan neix Terra Lliure. La idea que hi ja és, hi ha un binomi... Eh? Hi ha un primus interpares on, d'alguna manera, els objectius de consecució eh, de la independència són absolutament indastriables, totalment vinculats a la idea de procés de ruptura revolucionari. I aquí es prima tant un aspecte com l'altre. La L'ideologia genèrica dels seus membres, bueno, i coexistien sectors libertaris amb sectors marxistes i marxistes-ranistes, fins i tot en algun cas potser en algun societat demòcrata, però no era sortosament la tendència més freqüent. I bueno, aleshores al mitjà de l'independentisme revolucionari, eh, és a dir l'extensió armada d'aquest, era terra lliure, hi havia una concepció de lluita de lliure, de nacional i de classe, redundo, on d'alguna manera això implicava, eh, com indica l'expressió organització armada, la pràctica de la lluita armada. La Vita Armada tenia però eh, unes limitacions o unes línies vermelles no? Ens manteníem la idea era mantenir-nos en una fase inicial de propaganda armada I gradualment anar augmentant, és a dir, l'objectiu era fer prendre consciència A la massa alienada, tant que marxista m'expressa en aquests termes eh? eh, eh, D'alguna manera fer-lo recuperar la consciència de que eh, la Vita Armada era l'únic mitjà a través del qual podríem assolir doncs, el procés de ruptura eh, contra l'estat espanyol i la independència. I que les fórmules d'apostar per via reformistes o de fals diàleg, que en el fons és a dir, tu no pots establir un procés de negociació amb aquell que t'està expoliant i que és més fort que tu, sinó que l'única possibilitat que tens és l'enfrontament doncs, directe en aquest cas amb l'estat espanyol no? com el mateix va succeir a Euskal Herria no? amb ETA, ETA militar no? i a Irlanda del Nord doncs amb l'exèrcit república Irlandés provisional no? eh, bé eh, a partir d'aquí doncs, bueno, eh, aquesta Deut Armada no pretenia cercar eh, realitzar accions que impliquessin víctimes mortals hi ha abates situacions excepcionals on no eh, eh, pogués doncs, generar víctimes eh, víctimes per causa d'evitar tensions en el nostre cas van haver-hi doncs la mort de, de propis activistes de la nostra organització eh, per exemple en el cas concret el meu company, en Quim Sánchez no? que ens va esclatar accidentalment doncs, una càrrega explosiva no? i, i poca, cosa, poca cosa més en aquest sentit, nosaltres pensem que almenys una part de nosaltres entén que aquesta activitat armada aquest discurs eh, de l'independentisme rupturista que utilitza la lluita armada per d'alguna manera construir un procés de lliurement nacional i social va tenir un ròtiu èxit, tampoc considero que fos un absolut fracàs, no? potser les nostres ambicions érem joves, ambiciosos, idealistes érem massa elevades però crec que vam aconseguir prou i eh per una altra banda, en els eixos centrals de, de la nostra activitat en tant que independentistes revolucionaris hi havia una denúncia tal que eren les dretes nacionalistes sucursalistes sovint vinculades a la borxagia catalana eh, el gran capital, no cal que digui sigles però per mi és un plaer doncs, espleiar-me contra aquestes formacions que ara són tan entre cometes, correctament independentistes no? No? Convergència i Unió Esquerra Republicana de Catalunya eh, és a dir que Eh, francament, parlaven en termes utilitzant mots d'independència, però la seva praxi era autonomista que condemnaven les accions de terra lliure eh, però d'altra banda doncs mantenien estrets, i gams amb, amb la patronal, en Convergència i Unió bàsicament, no? I fins i tot a títol personal puc dir referint-me, ara que està molt de moda no? Convergència i Unió, ara es diu en PDeGat, em sembla, no? van canviant Però, sí, sí, sí, sí. És, és un gent que es va mutant cíclicament en funció de l'evolució de, de la situació patrimonial no? val. i aleshores va a dir que l'Esquerra Republicana per exemple de, de Joan Hortelà un dels responsables de la Borsa de Barcelona eh? de Ciències Econòmiques i molt vinculat al gran capital a la botxergia catalana i espanyola era o sigui, una gran diaca de revolució de l'Esquerra Republicana poc o gens, vaja i d'independentisme jo diria que va ser un digne representant d'en Francesc Cambó. És a dir, en això ja elimino qualsevol sospita sensibilitat independentista de l'Esquerra Republicana en aquell moment. Després hi un personatge, eh? és conegut com el Sisales, perquè es diu Àngel Colom i Colom, no? eh, que després de fer-se l'abrandat i la l'abanderat doncs, de l'independentisme és dir, en el fons ell el que està donant és, és està creant una l'Esquerra Republicana que d'alguna manera sigui receptora dels pots dels sectors més independentistes a nivell, sempre estic parlant a nivell estricte de bases no de càrrecs ni de direccions eh? i aleshores aquesta gent descontenta amb les polítiques tan, tan pactistes no oblidem que Comercians i Unió va pactar tant amb el PSOE dels GAL com el PP d'Adnar els, els famosos pactes del Majestic eh? hores, això generava un cert nivell de contradicció entre les bases que podrien ser relativament independents. A tal efecte va que es que republicana feia aquesta funció, la seva versió, diguem-ne entre cometes més radical, que en realitat no ho era, la famosa crida a la solidaritat, eh, formada, creada i organitzada inicialment pels sis ales, no? doncs el que feia en termes pràctics era d'amur de, de contenció a l'independentisme revolucionari això no tinc cap mena de dubte eh, per contra aquesta gent es definien es definien pacifistes eh, es feien hereus de la tradició gandiana però el que hi havia darrere era una pretensió de criminalitzar la Vuita Armada i per tant doncs, les vies insurreccionals per tal doncs, de dur a terme el trencament amb l'Estat eh, i i cercar doncs, el llibrament nacional i de classe és una valoració personal, però entenc que va ser així i retrospectivament, a mesura que m'aduro i reflexiono sobre aquells períodes temporals constato que la meva conclusió és correcta no? Què més? Aviam, jo tinc aquí un petit oh. guionet Sí, no, uh, uh, ara hi tornarem a aquestes organitzacions i a quin paper han tingut i quina transformació han anat tenint del passat cap aquí però per, per acabar d'acotar una mica el, el tema de l'organització Terra Lliure més o menys eh, 15 anys són els que actua i per què acaba? Uf, has posat el que es diu el dit a la llaga, no? Bueno, efectivament Terra Lliure oficialment neix a l'any 79 bueno, l'inici també està una mica en discussió perquè tot i que jo considero alguns exmembres, considerem que la l'edatació inicial és l'any 79, 1979 també és cert que llavors es tractava una terra lliure en vies de, de, de formació de consolidació on eh, rebia suport d'ETA doncs, militar que vull dir que la logística i doncs el, és a dir, l'aportació d'armament i d'explosius venia tenia proveïda per ETA militar. Això què vol dir? Que els militants de terra lliure d'aquella època, durant aquest període, reivindicaven les accions de terra lliure com a ETA militar. Eren militants catalans. No? En el 80 ja eh, es comença a reivindicar les accions armades de l'independentisme revolucionari català ja com a terra lliure. És a dir, d'alguna manera es eh, eh, supera la dependència del paraigües Z. no? Eh, aviam, em comentaves sobre alguna qüestió concreta uh, 15, anys, 15 anys sí. són els que sí. Terra Lliure actua i... Sí, Terra Lliure actua fins l'any aproximadament l'any 90 però val a dir que arran del 85 que és Aviam, Terra Lliure té una línia de consistència i continuïtat bastant eficaç fins a l'any 85-86. A partir d'aquí hi ha una certa davallada, la gent es lliura molt, però la massa independentista, que encara no hi era, això margirà posteriori, després en parlarem d'això, també era complicat sobreviure, no? perquè hi havia una pressió de l'estat espanyol i dels propis estaments nacionalistes burgesos catalans. Per dir-ho era molt complex sobreviure i les penes de presó, evidentment, cada vegada eren més empresonats i les, les condemnes eren endurides. No? Bé, la, la data de finalització de la durada de l'activitat armada és al voltant del ja, 89-90-91 l'activitat armada es manté, però és cert que ja eh, se'n ressenteix una mica l'organització de tots aquests factors de desgast. Després s'esrompeix una figura nefasta, n'he parlat abans una mica de aquest personatge, on refeririem ell com el Sisales, on sota l'excusa si sí, interfereix eh, al voltant de l'any 89-90, intervé eh, una figura doncs molt nefasta, ne parlat abans eh bastament d'ell, l'Àngel Colom, l'Àngel no? Colom, Colom. Jo preferir el Sisales, senyor I a més <laughs> Com que políticament és tan versàtil, sempre sembla on hi hagi un càrrec doncs, de la Generalitat o un escop per ocupar... S'hi sí, presenta de... volant, sí, eh? Sempre apareix, sempre... Sí, sempre apareix... Sí, sí, sí. sí. La rapidesa d'una àliga té un instint especial per viure a la cadira. Em sembla que no ha treballat mai fora de l'àmbit de la política. No? Bé, i aleshores, doncs, eh, es posa en contacte, eh, llavors jo estava compartint presó a Lleida 2, no? Un company de cel·la era Carles Estrevent Lliure, i la seva company, la nostra companya, Montserrat Tarragó Domènec, estava a la presó de dones de, de Lleida, i nosaltres estàvem a la presó d'homes de, de... Llavors es deia Lleida 2, ara se'n diu Ponent, no? I en Colom doncs, ens planteja doncs, formular una... el pretext per comunicar-se amb nosaltres. Eh, Colom el que proposa és que, per una banda, formular una intervenció parlamentària, una intervenció on sobris la possibilitat a que fóssim o poguéssim ser... En realitat, tot això era fals, eh? ho anuncio, diguem ja a priori, no? una mena de concessió d'estatut a presos polítics és a dir, un reconeixement com una figura d'empresonats especial, presos polítics Va, bueno, més endavant veurem que les veritables intentacions al Colom estaven bastant lluny d'això no? ell cercava la liquidació de terra lliure no? i el que és cert és que a mesura, doncs, que ja en aquell moment era, era portaveu dels pesos eh, que estava a Lleida perquè tenir la secció oberta això permetia certa mobilitat no? tenia permís d'institucions penitenciàries per anar-me'n comunicant doncs, amb els presos Bé, cada cop que hi havia un acord per parlar perquè ell després a través del conseller de Gomis de Convergència de Governació, conseller de Governació en aquell context, en aquell moment doncs, ens proposen la possibilitat d'encetar una negociació política nosaltres pensàvem des del punt de vista del màrqueting polític que es parlés d'una negociació, una militarment avançuda, podia fer revifar o podia tenir, és a dir, una rellevància política que es parlés davant de terra llur menystinguda per molts, de negociació política amb l'Estat. I aquesta cosa que de fet és l'esquer el d'en Colom, és la seva introducció per tal deintentar liquidar, el fet concret és que cada vegada que havíem de tenir una trobada per abordar els diferents temes a, a debatre amb la conselleria i hipotèticament amb els espanyols amb el senyor Rafael Vera vinculadíssim de fet ell sí. mateix ho ha confessat i fou condemnat per pertinença i organitzador de, dels GAL no? si sí, va passar quatre dies per això sí, sí sí. els indults convénen per la dreta van més ràpid que convénen per l'esquerra això és claríssim no? vaja i aleshores, curiosament, a cada trobada amb el Colom oportunament hi havien representats eh, tots els mitjans periodístics i els càmeres corresponents i els fotògrafs, és a dir, finalment, doncs, per dir-ho finament, l'engeguem a Dida i el Colom doncs, intenta a partir d'un altre sector a Terrellura, en aquell moment Terrellura viu un procés de sessió i es generen a partir d'aquí dues assemblees. No? La històrica, que la tercera assemblea, i la quarta vinculada doncs, a la idea del Front Patriòtic, el, el Partit eh, el socia Socialista i Llebrement Nacional, el PSAN. No? I a posteriori, doncs, bueno, aquesta trajectòria que enceta el Colom, s'han ensurt a mitges amb la Quarta Assemblea de Terra Lliure, té contactes amb Pere Vescomte Carbonell, no? que estava exilat doncs, a la Catalunya Nord, i aquesta tasca després la reemprendrà un cop és substituït com a secretari general d'Esquerra Republicana, en Carol Rovira que també doncs, ho sento, segurament no crec que em posi una demanda però s'enfadarà una mica amb mi, no? bueno, mai ens hem portat massa bé de fet no? però ell malgrat en el tripartit per la independència, cada dia quan es llamava la frase que se li apareixia a la ment era autonomia, autonomia, autonomia i aleshores ell acaba finalitzant aquesta tasca de dissolució, en realitat era de reinserció de terra lliure que Això culminarà, aviam si, si la memòria permet recordar-ho, serà cap al, cap al 90-91 El que passa és que a partir d'aquí hi ha un sector vinculat a terra lliure, a tercera assemblea, que opta per proseguir l'euternada seran els famosos presos que després demandaran l'estat espanyol per tortures als no? darrers presos de terra llibre. La ràxia del Garzón, no? Sí, efectivament, la ràxia, les tortures sistemàtiques, eh, en fi, les condemnes sense proves i efectivament doncs, el Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans acabarà donant la raó als, als amendants, no? I aquí, doncs, a partir d'aquí, ja en el període olímpic, ja en les Olimpíades del 92, ja l'activitat armada ja és inexistent. Però, de fet, sí, podem considerar-ho considerar, considerar una autodissolució, però jo personalment entenc que vam ser derrotats. Hem d'assumir-ho i hem de ser, clars i honestos amb nosaltres mateixos. Sobre aquest bloc, jo no sé si voleu preguntar sobre alguna qüestió concreta, sí, algun clariment... Has parlat, has parlat del paper d'esquerra una mica. Uh, també ens agradaria repassar el paper de Convergència en aquella època. Uf, m'esgarrifa. <ríe> Ho dic perquè ja que en tornarem a parlar, no? quan parlem sí, d'independentisme uh, actual... Abastament, si Estaria bé fer hi un petit repàs històric. Sí, bé, respecte al paper de Convergència i Unió i del Pujol no? i del Pujol, sí. sí sí sí sí ara que dius això del Pujol hi ha alguns que bé, ja entrarem després la improvisació, jugam a les passades de vegades Val, Convergència i Unió és totalment eh, beligerant amb nosaltres, amb l'independentisme revolucionari eh, jo haig de comentar que jo he estat a, a tres presons jo he estat a Caravanxell, a Madrid, amb una comuna de presos polítics. Allà a l'estat espanyol es tractava de terroristes. Ens permetien, almenys fins a certa data, eh, el manteniment d'una comuna de presos polítics. Ells deien, a comuna de presos terroristes, però el tracte era de polítics. En certa manera era un reconeixement. No? Si ara es de posar entre, entre cometes no, l'expressió de llavors. Jo em sempre dir que les, les, després la presó dos, i dos i la model, no? Jo haig de dir que, per mi, la pitjor presó que ha estat mai era la presó de dos. La Conselleria de, de Justícia, la Direcció General d'Institucions Penitenciàries, era de Convergència i Unió. La repressió que vam rebre, les condicions psicològiques de reclusió, la limitació, no podíem expressar cap diferenciació com a presos polítics la negativa a la concessió de permisos penitenciaris. Tots els que vam aconseguir això ho vam fer a través del jutjat de vigilància penitenciària. És a dir, en el cas nostre, quan estàvem presonats a Carabanchel, un cop condemnats a infern, perquè els presos independentistes catalans bueno, pràcticament, automàticament, es va demanar i es va fer efectiu el seu trasllat a presons catalanes. Però cal dir també que si fem una lectura restringida i limitada, eh, el reglament penitenciari i la llei general penitenciària només contempla la possibilitat de trasllat a presons catalanes, és a dir, presons al més proper al territori de residència habitual del reu, del condemnat, un cop ets condemnat en sentència ferma, és a dir, si tu estàs condemnat, però eh, tens un recurs pendent de cassació al Tribunal Suprem, llavors es d'espera que el Tribunal de Qüestió resolgui per poder optar a la petició de demanda de trasllat a un altre centre penitenciari vull dir, en aquest cas en aquesta conjuntura, nosaltres un cop condemnats tots, absolutament tots i totes en ferm ens vam veure obligats a iniciar una vegada fam d'una durada de 24 dies per tal d'aconseguir ser traslladats, és a dir, això que en els presos polítics d'ara ha estat relativament fàcil aconseguir, nosaltres mm, va, ser, va ser un calvari és a dir, bueno, a la vegada fam també té aspectes medicinals, terapèutics, amb no? els trigliceris, el colesterol, però, és a dir, per les raons ho vam fer realment. Doncs, era molt lamentable, en aquest cas, ja que hem em preguntàvem obertament sobre el paper de convergència, ara el que diré és molt fort, tan fort com real. Eh, els nostres familiars i les organitzacions antirrepressives que ens donaven suport comitès de solidaritat amb els pàtrics catalans, IPC, PSAN, MDT i els nostres familiars, evidentment, enquadrats en aquestes organitzacions van visitar tots els grups parlamentaris eh, Paradoxalment, el Partit dels Socialistes de Catalunya van donar suport al nostre traciat Llavors hi havia el, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el SUC òbviament es van posar de seguida a la nostra disposició i van cooperar amb tot i van fer campanyes, interpelacions parlamentàries perquè es dugués a terme el trasllat Bé, el PP, no cal que anunciï el posicionament del PP no? jo de fet ja no era partidari ni d'anar a parlar amb ells no? Bé, el resultat era el previsible El PP llavors es deien Aliança Popular eh? deien mantenint el més genuí esperit franquista i la força que ni carn ni peix que sí, però no, doncs com sempre, és eh? el Coba, però ara foten els propis presos polítics, Convergència i Unió. Ells deien que havia de ser eh, Madrid que ells ja havien contactat amb institucions penitenciàries de Madrid que eh, sent el trasllat. A Madrid ens deien que de davant d'ells no hi havia eh, del Ministeri de, de Justícia del PSOE, del PSOE dels GAL. No hi havia cap mena de de, de problema, d'impediment per tal de fer efectiu el trasllat però que d'acord al protocol d'actuació d'acord doncs, al formalisme jurídic administratiu pertinent havia de ser la Generalitat qui reclamés eh, i fes efectiva la petició de, de traciat, cosa que documentalment a través d'un senador vinculat, independent però vinculat al PCT en Francesc Ferrer Gironès no? Eh, ens va mostrar, ens va lliurar tota la documentació de petició que havia hagut, eh, és a dir, a la Generalitat perquè ens reclamés. Madrid ens va persqui, ens va oferir doncs, la documentació pertinent, en tant que ells no s'hi oposàvem un cop fòssim requerits per la Generalitat, a fer efectiu el trasllat. I aquí doncs la potela Ramoneta de les polítiques habituals dels convergents, la paraula d'un convergent, Efectivament, Convergència no es mullava perquè no havien demanat la petició de trasllat, és a dir, Bé. que de facto es van oposar, perquè per ells suposava una patata calenta tenir presos polítics a presons Convergents. Bé, Bé molta gent està descobrint la veritable rostra de Convergència, però és que en realitat són així, no? i bueno, Esquerra Republicana també va donar suport en aquest cas és a dir, l'única oposició partia curiosament de Convergència i Unió que ara som molt l'indepc algun matís o algun aclariment que la meva memòria no, no, treball perquè, és limitada no, es, està molt bé Jordi, perquè després quan parlem de l'independentisme actual ens servirà molt tot això per fer una anàlisi d'anar el moment en què estem i qui ja ha participat Bé, per anar tancant aquest primer bloc sobre l'independentisme i l'independentisme revolucionari en el passat o d'on venim, eh, també hi havia un tema que hem comentat abans preparant el programa, que era la participació o no participació en institucions. No? Quina postura preneu en aquell moment i per què? Sí, des de l'independentisme clàssic però revolucionari, és a dir, nosaltres en partidaris eh, no prendre part en les institucions, amb una excepció que era el terreny municipal el terreny municipal sí, perquè es tracta de millorar les condicions de vida materials, socials infraestru... infraestructures perdó dels municipis, de la gent al cap de vall. Municipalisme no és una opció a renunciar al contrari, implicar-se eh, les institucions aviam, quines institucions regien llavors la vida política i jo diria que estan plenament vigents eh? la Constitució Espanyola un estatut d'autonomia limitat eh, la millor expressió de l'estatut d'autonomia millorat, el va tombar el PP eh, és a dir, tenim estructures legals, formalment democràtiques garantistes, aparentment només però a nivell de contingut es mantenia, és a dir, eh, la veia, la, eh, com ho diria, era allò que canviï tot perquè no canviï res, no? és a dir, allò era hereu directament doncs, de, del franquisme. L'expressió màxima és la Constitució Espanyola, és a dir, m'agrada tenir fama de progre, de ser, doncs això, de ser de ser garantista de, de, de contemplar el dret a una vivenda digna un dret que rarament s'aplica o nul·lament d'aplicació nula, directament sí. ja no mínim eh? no? bé, eh, hi han dos articles a destacar de la Constitució Espanyola no? que ens afecten particularment els independentistes d'esquerres eh, i és que, per exemple eh, la fórmula de democràcia que hi havia abans del cop d'estat el general Franco, quina era? La república, oi? Sí. Si es retorna a l'estat a les llibertats democràtiques, que és allò que se'ns venia en el parany, i ara explicitaré perquè dic parany, de la transició, no és la república. No reincorpora el model que va ser violat i que va ser a través del cop d'estat i la posterior finalitat, malament anomenada guerra civil no? va ser una guerra de feixistes i de guerra contra feixistes no, no. s'instaura una monarquia parlamentària curiosament amb un rei eh, creat, sorgit, generat a partir del si del nucli més dur intransigent del propi franquisme on eh, se, li, se li atorga a aquest rei el càrrec que no és poca cosa de comandant en cap de l'exèrcit espanyol. Si això vinculem amb el títol vuitè de la Constitució, que diu que l'exèrcit espanyol és el garant de la unitat indivisible de la nació espanyola, vol dir que el problema català seguia pendent, el programa basc seguia pendent, i per extensió, és a dir, malgrat aquesta aparença de democràcia formal, l'eix central del franquisme es perpetuava en la monarquia parlamentària. Llavors, la figura de tenir allò, l'expressió famosa, alatado i bien atado, que Franco va deixar bastant bé, bastant lligat, no? el problema català, clar, amb la qüestió del títol vuitè, el rei d'Espanya, com a comandant en cap de l'exercit espanyol, per tant, constitucionalment, és a dir, la màxima norma jurídica autoritza el rei en cas de cessació d'un territori per molta majoria democràtica que ho reclami a intervenir militarment, això és una prova fa fafeent i evident que el neofranquisme s'ha anat mutant, però persisteix en el temps Doncs bé, analitzades les institucions, els partits polítics que, que hi havia i que hi ha actualment, però el paper que jugaven en aquell moment doncs posarem una cançó per fer una petita pausa i anirem amb aquests precedents a tractar l'actualitat i a fer una anàlisi de com ho veus La cançó que posarem és Riders on the Storm Ens l'has demanat tu, Jordi? Potser perquè estem recordant anys de tempesta política En Jordi s'ha escollit Molt encertada La peixita molt encertada Doncs va, fins ara, ara continuem Like a dog without a bone and pack around alone Riders on the storm There's a killer storm Riders on the storm Into this house Aquí estem a Ràdio Pinsenia analitzant històricament i actualment l'independentisme català amb en Jordi Cort, del 90.6 a les zones lliures al Berguedà. I estàvem escoltant ara eh, aquesta cançó de Jim Morrison, de D'Adors, i, i estaves dient, Jordi, fora de micros, que Jim Morrison era un personatge que sovint sortia detingut de detingut de les seves actuacions, que feia discursos polítics. Explica'ns una mica això. Sí, és a dir, a priori, els 60's Augusto, de Bustock, l'esperit de Bustock, era un hipisme combatiu, en termes col·loquials canyero, però penso que d'alguna manera aquest hipisme era convertit pel sistema. No oblidem que el posterior president dels Estats Units era un hippie, políticament correcte, dintre dels canos del hipisme. Aquest hipisme era el sistema capitalista té una habilitat sublima reconvertir la protesta eh, en una iniciativa quasi gairebé generada, creada pel propi sistema. Bé, en aquest context, els hippies incorrectament hippiosos, per mi els dors són una bona expressió d'això, són aquells que es desmarca i com bé d'elles, Guille, doncs en Jim Morrison era freqüent que sortís amb maniata els seus recitals i concerts perquè eren, volia mantenir viva l'essència reivindicativa, transgressora i profundament revolucionària que a priori tenia un hipisme que ja havia estat reconvertit pel propi sistema per jo reivindico, quan vaig a jugar a escacs parlàvem d'escacs els sis sort cada ronda, quan jugo a ronda diària porto la samarreta de, dels dors Bé, bueno, podríem dir, en termes psicològics, que hi ha un punt de fetichisme aquí, però l'esperit transgessor dels durs, i per tant, i molt especialment d'aquesta cançó, el vull mantenir viu i reivindicar-lo també. I això ens permet fer una bona transició cap a l'actualitat de l'anàlisi actual, ja que ara tornem a estar en una època en que els músics es veuen sovint amanyillats. sí. Eh, tornen èpoques d'envanillar músic, sembla sí, sí. i d'exilis eh, Sí, però fixeu-vos aquí vull, vull fer un parell d'anotacions al respecte als anys 80 amb el PSOE dels Gal, va fer Felipe González els assassinats d'estat eh, finançats eh, generats i creats en fons públics reservats, però no per això deixen de ser públics formalment el SOE, va ser un excel·lent gestor dels poders fàctics reals de l'Estat, potser el millor que hi ha hagut. Formalment, per exemple, els grups musicals bascos, Barricà, Xainac, La Polla Records, podien tenir un contingut fora en les seves cançons. Eh? Aviam, un contingut fort que jo comparteixo plenament, però formalment no eren perseguits. Curiosament, ara, els nostres cantautors, els nostres músics, per bastant menys, s'exposen a elevades penes de presó aquí diria, com diu el meu estimat Lluís Llach, en una de les seves cançons, el no era això, companys, no era això, nous barrots sota forma de lleis. Quina democràcia de merda. Vaja, doncs, anem eh, seguint el tema que estem tractant avui a Veus de la Terra, anem a parlar de l'independentisme en aquesta democràcia de merda que hem des descrit ara. Eh, l'independentisme actual, no? Estem... En un boom independentista com, jo no recordo haver viscut mai i no sé si durant molt temps no s'havia viscut mai. Uh, a què ho atribueixes, Jordi? Bueno, en principi jo crec que hi han dos factors determinants. No? Tres. Però aquest tercer parlaré després d'exposar els dos primers. No? Per una banda, és a dir, hi han dos elements a com dirien els químics per separat no tenen incidència amb l'AUG, amb aquesta expansió brutal, exponencial de l'independentisme, que és per una banda la crisi, bueno, n'hem passat altres crisis econòmiques, i això no s ha vist especialment revertit amb un creixement especialment significatiu de l'independentisme. Però per una altra banda tenim quan se'ns aporta i se'ns proposa un estatut millorat, que tampoc tant, com molts en diuen, tampoc tant resulta que ens el, tomben. Ens, el tolma, ens el tomba el PP, malgrat ser un estatut que venia manat directament de la sobirania popular. Bé, les estructures pseudo-democràtiques d'aquesta democràcia no, però bueno, un estatut que segurament ens ha tombat. Això el que va fer és el que deia abans no? de l'exemple dels químics. Si sí, agafem l'element crisi per una banda i l'element ens tomba en l'Estatut a partir d'aquí tenim una barreja explosiva que explicaria aquesta gran ona expansiva que genera del, de l'independentisme és a dir des de la perspectiva dels anys 80 no? anem un enrere i endavant i a l'actualitat la, si nosaltres en els anys 80 convocàvem una manifestació Barcelona per la independència i venia un miler de persones era un gran èxit mireu com estaven les coses i com estan l'exemple és prou clarificador ara també cert és cert que no estem parlant del mateix tipus d'independentisme que el vigent en l'actualitat i el clàssic quan dic clàssic estic incorporant també l'híbrid independentisme revolucionari eh? bé ara el que trobem és que aquests dos desencadenants, que és la crisi, el sumatori del binomi crisi més, més eh, més diguem l'eliminació de l'Estatut millorat. Doncs provoquen aquesta, aquesta, aquest creixement brutal independentisme.é aleshores les forces nacionalistes que es mantenien en l'ambigütat calculada del catalanisme, nacionalistes, però que no parlàvem obertament en termes d'independència, i encara menys actuaven en la recerca de la independència, doncs es veuen basades, superades per les pròpies bases. És a dir, el procés d'evolució del independentisme és un procés de baix a dalt. Aquí em sembla que hi ha coincidència entre entre les diverses opcions independentistes no? llavors aquestes forces neoliberals, socialdemòcrates conservadores Convergència i Unió bàsicament i Esquerra Republicana veuen que eh, s'han de reconvertir en independentistes tot això afecta particularment molt especialment de la Convergència i Unió és a dir, és que més passa de dir en declaracions públiques que esto de la independencia és un concepto antiquado a cony a voler ser doncs el, el, eh, el, la l'abanderat eh? i és a dir el president de la Generalitat que duia a terme eh, la independència efectiva. Cal, cal recordar amb això també. No, sortosament el seu cap va, va, va caure oportunament sí. va ser molt necessari cal, jo sí. Cal dir que amb la retallada de l'Estatut també hi va anar al mas a Madrid. O sigui abans de que ens el retallessin ell no el governava i se'n van anar a parlar amb el Zapatero, no aviam com gestionaven i ara ha passat a ser, no?, el... bueno, ara ja no, volia ser, efectivament, el gran abanderat de l'independentisme. És que va ser qui va pactar eh, la, retallada. la retallada de l'Estatut i, a canvi, el que li van donar va ser eh, el cap de Maragall. No sé si us en recordeu. Sí, sí perfectament. A Perfect. canvi de la retallada de l'Artur Mas i de la Comissió de l'Estatut, eh, el Mas va demanar el cap del Maragall, que era que era diguem, la persona forta del PSC en aquell moment. I li va ser que li va ser concedida. Sí, sí, sí, tant. sí eh, apuntant a això que vosaltres recollíeu, no? és a dir, la coparticipació de, de Mas, eh, la retallada de l'Estatut, ja no parlem de les polítiques austericides eh, d'aquest nefast personatge, no? però és a dir, jo sent és i sincer, i jo quan la CUP exigia el cap de Mas, no tenia clar que això fos convenient en tant suposar posar en risc tot aquell volum humà aquell capital humà que teníem darrere eh? pognava per lluitar per assolir la independència de la República Catalana dels Drets Socials però també és cert he capacitat, he pres consciència que el cap d'en Mas era absolutament necessari per tenir possibilitats d'endegar amb èxit el procés de ruptura en el l'estat espanyol, de fet penso que és un factor absolutament essencial, cap masque que hi hagués. sortosament va sortir bé la cosa I quin altre paper juguen o, o com, com veus el paper que juguen actualment també Esquerra en aquest procés? Sí, aquest és un paper doncs, és, és una qüestió complexa i, i conflictiva jo a títol personal puc dir que antics amics actualment militants i fins i tot dirigents d'Esquerra Republicana de Catalunya em tenen blocat per fer manifestacions d'aquest tipus però vaja, cal preservar sempre doncs, l'esperit autèntic dels dors i del Lluís Llach no? I, i aviam, aviam o oh, no havíem deixat això oh, no el, el paper deixat. que estan jugant els partits en aquest procés sí, Esquerra per una banda a priori jo entenc que bé des del seu perfil de centre-dreta centre-esquerra, perquè no ens enganyem Esquerra Republicana a Catalunya no ha estat mai una força massivament escarrenosa malgrat les seves inicials i sigles, eh? Bé, d'entrada, correcta. Doncs, correcte eh? la qüestió és anar tots a una eh? la consecució de la República Catalana atenent a que sobiranament el poble català així ha decidit, mitjançant l'expressió democràtica l'1 d'octubre, no? Bé, el que passa és que després l'incompliment el contracte electoral que dic jo, d'Esquerra Republicana és a dir, deixar sense vigència ni validesa la implementació de la república i el compromís de, de l'1 d'octubre adopten la fórmula pactista jo entenc que fan una versió progre, millorada necessària, diuen ells i efectiva d'una nova reedició del Peix Alcova, d'en Pujol francament soc profundament antipujolista però posats a fer el peix al cova, millor convergència que esquerra. Millor dir no millor convergència, millor en pujol, millor el corrupte pujol. Bé, dit això el que és el que és absolutament negatiu a poble català ha estat víctima d'una traiïció. És a dir a poble català ho dona tot l' d'octubre i aquests representats voluntàriament voluntàriament. Escollits per dur a terme el procés d'implementació de la República traeixen, traeixen en suspensió eufemísticament, podríem dir, la República és a dir, som independents sobre el paper 20 segons? Bé, bueno, sí, jo aquí estaria d'acord amb el Torre, és a dir, m'agrada més la via eslovena, evidentment val, és un fet, la traïció per mi és un fet consumat, no? altres en diuen tacticisme, sentit de l'oportunitat política, ampliar espai electoral, només cal que posem en qüestió que confrontem el que deia en Joan tarda fa un any, el que diu ara, i en vídeos, eh? això és evidentíssim, no? expressions del tipus si hi ha algun independentista idiota que creu que con el 50% de los votos podemos conseguir la independencia, bé, va, caldria recordar doncs, que deia en Joan Tarda fa un any. No? Bé, ho faig extensiu encara, doncs, enfatitzant-ho més, potser, Convergència Juniors, ara sigui un PDeCAT o Junts per Cat, no sé. D'altra banda, també ha hagut aquí una instrumentalització d'un independentisme que naixia sent netament d'esquerres i profundament revolucionari. Ha hagut un intent de control d'aquesta magnífica expressió independentista i revolucionària aquest intent de controlar, òbviament, a partir doncs, de, del PDeCAT, l'antiga Convergència, i en aquest sentit no, no estableixo difera, indiferenciació de cap mena, i Esquerra Republicana. És a dir, l'esperit rupturista, perquè al capdavall hem de recuperar l'essència de l'esperit revolucionari i l'independentisme dels 70s-80s, esperit que ve enmarcat, jo diria, de forma quasi exclusiva per la, per la CUP, és l'única formació política que es manté coherent els principis allò promesos en campanya i que es fa àrea doncs, la, la tradició diguem rupturista revolucionària, l'independentisme clàssic, sortosament aquí a Berga. Doncs, bueno, aquesta opció ha triomfat i ha eixamplat per ser social i ha crescut significativament. És una referència que jo entenc que, que cal aportar per ella. No? Per, per tant, a nivell de país veus un independentisme socialment molt diferent o diferent al que ens hem referit abans no? l'independentisme revolucionari Sí, efectivament perquè és a dir, hi ha una connotació per dir-ho així sí, eh, que jo dic eh, en dic patrimonial és a dir apostar per l'independentisme més que una lluita per molts és una forma de millorar la seva situació patrimonial és a dir una república independent on gestionem un país essencialment en eh, tots els actors força ric doncs ja pot incrementar les fortunes personals de, de la dreta del capital català la botxàgia catalana bàsicament encarnada per l'antiga els, els actuals membres i eh, la formació PDeCAT fins i tot això Junts per Catalunya, que jo no dubto que les bases de bona fe siguin independentistes i solidàries, però és un procés que evidentment eh, no contempla mesures d'emergència social, no contempla de fer retornar la sobirania als classes populars i treballadores en absolut. És un procés eh, bastant dratanitzat de banda de Convergència i Unió del PDeCAT, és a dir, d'Esquerra Republicana. No? D'altra banda, és a dir, el comportament, el comportament doncs de, de, dels presos polítics, òbviament, Dono el suport que calgui, demano la seva llibertat immediata, no haurien de d'estar empresonats, però també és cert que hi ha moltes diferències pel, pel que fa a l'independentisme dels 80 si la figura del pres polític. El pres polític dels 80, per exemple, assumia la militància. És a dir, en tenia la presó com un altre front de lluita i calia portar la presó dignament. Això vol dir no escollir sortides individuals i no enfocar defenses eh, jurídiques eh, que, que impliquessin doncs, la presó. La, per dir-ho així, guanyar-se la porta individualment. No? En aquest sentit, eh, es rebutjaven les mesures de reinserció, que en el fons no eren mesures de re reinserció, eren mesures de perdiment i de delació. No? I, I es tractava de mantenir dignament doncs, els, els idearis que ens havien dut a presó és a dir, i assumir dignament doncs, que sortíem per la porta quan finalitzéssim la condemna que se'ns havia imposat no? jo en aquest sentit jo rebutjo des del punt de vista moral i ètic les defenses que es basen en el jo no he fet potser als 80 hauríem dit jo vaig fer i a més tenia raó de fer el que vaig fer i era legítim de fer el que vaig fer. En aquest sentit, els 80 el lema que es popularitzava era defensar la terra no és cap delicte. Doncs, jo diria que cal prendre bona nota, posar en valor això i caldria recuperar això, perquè ara no tenim presos, sí que tenim presos polítics i evidentment que sí, però també em sobta perquè a vegades no veig tant presos de país, no presos de partit de país. És a dir, la vegada fan, per exemple, als anys 80 tots els membres de Terra Iura fe la vagada fan. Ara uns la fan, altres no la fan. I en aquest sentit, jo veig que cauen unes novades interessos de partit i confrontacions a vegades entre ells i elèctiques però aspira més l'interès de partit al l'interès de país. Pot ser que aquest interès de partit que dius hagi fet, hagi provocat aquest canvi de postura, per exemple, d'esquerra a l'hora de parlar de la república, o, o que sigui perquè tenen presos, o a què ho atribueixes? O és més per, com deies abans, per acomodar-se i per mantenir... No, no, també, a més a més, a més, a més, sí, sí, no, no, evidentment, també, també hi és aquest factor, no? que, que, aquesta motivació, hi és. És a dir, a veure, la presó no és grata, a ningú li agrada, això em sembla és un fet obvi, no?, però si tu voluntàriament t'has escollit, t'has presentat per ser escollit, per dur a terme un procés de ruptura, de lliure, nacional, que et podria comportar presó i penes privatives de llibertat força elevades, tu has de ser coherent amb això. Perquè, és a dir, l'objectiu de l'independentisme no ha de ser que els presos sortin. L'objectiu és la independència i la revolució. La conseqüència com deia la Mireia Boia és a dir, jo sortiré en cas que fos ingressar a presó, que de fet penso que va estar un pèl d'ingressar és, jo sortiré quan es constitueixi la república la, la república catalana, no? i és a dir, la conseqüència és a dir, l'objectiu és que vull deixar especialment clar això objectius de la lluitat independentista no ha de ser que surten els presos sinó la república i com a conseqüència d'aquesta república es farà efectiva la llibertat dels pesos guanyarem la porta els traurem però no és l'objectiu, és la conseqüència mm. Molt bé, un, un altre tema recurrent, interessant en aquesta nova onada independentista en aquest moviment sorgit aquests últims anys i sobretot augmentat arrel de l'1 d'octubre és la concepció de violència Sí, és a dir, efectivament els posicionaments independentistes hegemònics actualment, doncs hi ha un rebuig de tota forma de violència pròpia és a dir, em sembla ja ara parlo, em surt la bastant psicoanalítica la bastant psicològica no? contemplaria aquí un punt de masoquisme és a dir, jo no pego però que em peguin Vull dir, això és contrari a les lleis evolutives d'adaptació i de la conservació del jo de l'espècie humana i animal. És a, dir, és a dir, contravenir principis evolutius de calaix. No? És a dir, en canvi, als anys 80, la doncs, lluita armada era un eix central, l'utilització de la violència, per aconseguir els nostres objectius polítics. Ara sembla ser que tots som una secta gandiana, és a dir, que utilitzar la violència és fer el joc a l'enemic, no ho sento, però la meva posició és absolutament davant divergent amb això. És a dir, si a tu t'entren a casa, intenten violar-te, intenten matar-te, seguiràs sent pacifista? Bé, una casa no és un país una casa és un de, un país amb millors de cases, millors de persones millors de sentiments, emocions pertinences, valors tradicions a defensar el país pels mitjans que sigui no acostumo a ser políticament correcte eh? La, les opinions políticament correctes ja surten als mas media I, i no és per això que hem fet una ràdio lliure <laughs> és per portar aquestes Opinions Així doncs soc un bon convidat I tant I, doncs bé, Ara hem fet un, Una mica de radiografia De l'independentisme actual uh, Aquesta pèrdua De concepció de classe Sí uh, Què l'atribueixes I què creus que s'hi pot fer? O... Sí Jo en el sentit és a dir Per, per la banda nacional S'hem avançat moltíssim jo crec que cal denunciar el frau dels dirigents i les formacions polítiques a les quals pertanyen el procés, evitar processisme i seguir per la via a l'octubre. Per mi, la resta és inexistent. No cal ni contemplar-ho. El contracte establert en la sobirania popular catalana ja m'haver-hi un de contracte i de referèndum. Cal implementar-lo. Jo aposto per la via unilateral i la desobediència com a element clau d'aquesta estratègia és dir, no cal establir nou referèndums pactats, el poble va parlar. Qui traeixi el poble, aleshores, evidentment, parlarà en representació del poble, però ja no del poble que el va votar. És com ja ho entenc. Respecte eh, sí a incorporar els elements de ruptura, el contingut revolucionari, això és una, una signatura pendent, perquè la dratanització l'acomodació al sistema que s'està fent de l'independentisme actualment, per part d'aquestes forces que jo considero responsables màximes, fa doncs que l'independentisme cada cop es vagi buidant més de condicuts socials. És a dir, la idea de ruptura, la idea de la independència contemplada com una via per l'alliberament de classe, per una, per un reemprendre la consciència de classe jo entenc que ara per ara està pendent d'un fil i que només hi ha una formació política que posa en valor aquestes, aquestes condicions necessàries de recuperar la lluita social que és la CUP qualsevol de les seves tendències no penso entrar ara en una qüestió doncs, de, de, de ja m'enteneu eh? penso que en genèric la CUP està lluitant per i fent polítiques municipals reals, pràctiques i efectives per millorar la... és a dir, per superar doncs, la, la repressió en termes socials que s'està produint al nostre país fins i tot molta d'ella provinent de sectors independentistes vinculats al gran capital i als poders reals de l'Estat lamento dir això, però entenc que és així doncs bé moltes gràcies Jordi no sé si se us ha quedat alguna cosa que n'has de dir alguna cosa, o comentar algun tema. Sí, a mi potser fer un breu sobre la figura del Carles Sastre, potser amb el que sé que has tingut un vincle important. Sí, bueno, efectivament. És a dir, Carles Sastre és una persona molt important per mi, personal i políticament, i per mi és la referència personal és la persona que condensa més i millor els valors de l'independentisme revolucionari. També és el pres que més anys de presó ha patit, havent renunciat sistemàticament a qualsevol via de sortir de la presó que fos bruta. Ha rebutjat indults, ha rebutjat mesures de reinserció social per mi és la persona més digna que encarna els valors independentistes revolucionaris, i me n'alegro molt que durant una pila d'any sigui reelegit contínuament com a secretari general de la Confederació Sindical de Catalunya coneguda com a intersindical és un exemple molar doncs bé una salutació molt gran aquí el Carles, si ens pot escoltar, i moltes gràcies Jordi per haver vingut aquí a veus de la Terra. Moltes gràcies Jordi per, per aquesta hora llarga, tan instructiva. Tan ràpid al passat tan, tan plena d'experiència i deintel·ligència. I, eh, I, i sí. recordar-te que que et tornes per aquí que volem parlar d'escacs algun dia és cert, cert. Eh, i podem ja comptar molt agraït, de fet, us estic agraït perquè a més a més de fer una feina de fusió que considero sexual i fonamental m'ho he passat bé, ho sempre reivindico com un vell psicoanalista anglès em dona algun icot que deia la millor forma de curar-te o de trobar solucions als problemes és quan ho fas divertint-te ha sigut un plaer, gràcies i tornaré per descomptat i si és per la raó o escaquística és un element que ja condiciona afirmativament la resposta total disposició doncs moltes gràcies també a tots els que ens escolteu des de l'altra banda de les zones i fins aquí, Veus de la Terra, el programa de Ràdio Pins Abandonem el programa amb la cançó No era això, companys, que hem citat en dues o tres ocasions al llarg del programa. Penso que serà dient que recordem una miqueta d'home anim i cap a on volem anar. No era això, companys, no era això. Pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anells, potser cal ser valents altre cor. i dir no. Amics meus, no és això. No és això, companys, no és això. Ni paraules de pau amb arrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets. Drets que són, que no fan ni desfans nous garrots sota forma de lleis. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar i esperem ben segur que esperem és l'espera dels que no ens aturarem fins que no calgui dir, no és això. No és això, no és això que ho farem, no és això. Varen morir tantes flors Pel que varen plorar tants anells Potser cal ser valents altre cop I dir no, amics meus, no és això no, companys, no és a xó.